Ja som a l'estiu. Els camps de blat i ordi ja són ben grocs i ben secs. Els amel·lers segueixen carregats de bondoses fulles verdes després de les fortes pluges del darrer hivern. El seu fruit, l'amel·la, encara està en forma de mel·ló. Amb la pell verda, la seva closca ben dura i mala de trencar i el bessó blanc i gustós. Avui portem els estudis de IB3 Ràdio un arbre amb eller, un arbre que els darrers anys no passa pels seus millors moments que diguem a les nostres illes. Senror Maller, com vos va? Bé Enric, molt bé. comença a fer calora, no! La veritat és que sí, a vos vos agrada la calor? Sí, sí que m'agrada. Som un arbre dotat a la sequera. Aviat començaran com adorar les meves moldes. I assecar-se algunes fulles. Per cert, has quantes fulles tenc enguany? Mira, mira com se mouen el vent. Moltes, moltes fulles, senyor Amalé. Enguany està molt guapo, la veritat. Aviat serà temps de les amèl·les, no? Bé, a mitjans del mes d'agost. Bé, falta un poquet, idò. Sí, és un bon moment per començar a collir-les. La feina consisteix en tomar-les i a plegar-les. Diguem que és una feina feixuga, no? Per suposat. En aquest dia es fa molta calor. El sol es pitja fort en aquesta època. Algunes d'aquestes feines avui en dia ja estan mecanitzades, però encara hi ha qui les cull mà. S'emprenta-les per tomar-hi les, eh, les i després juntar-les i omplir-se'n per posar-les dins sacs. Coller a senyor Amalé, no ha de ser tan fàcil... Com sembla? No, no. És ja que ja fa molt es sap bé que les meves fulles són ben plenes de poll. I si es fa feina sense camí, eh? Aquest poll s'aferra la pell i pica com un dimoni. Vaja. Se'n fica tot i la gent acaba tirant-se dins d'un safraig rabiós de picor. Anda. A més, qualque vegada, una medla pot pegar... Pes cap, o el, el que és pitjor, dins un ull. Dins d'un ull? Una vegada li vaig treure un ull a un ca, però va ser sense bolor. Pobre ca, això ha de, de fer mal. Bé, senyor Mellé, expliqueu-nos més coses del procés de collir amel·les. Bé, després, els sacs d'amel·les es duen un lloc on es i s'esclaveien. Això ara també es fa màquina, però un temps es feia també a mà. Es separen les flues de les clavelles, una vegada es té la, amb el de neta se la solella per secar-la i que fugi tota la humitat i que no es floreixi. Després ja la tenim llesta per a ser trencada, normalment a màquina o a mà, encara que darrerament cada pic hi ha més màquines, màquines i més màquines. Màquines i més màquines, senyor Amalé. Escolti'm una cosa, la mela ha baixat molt de preu, darrerament, els sí, darrers sí. anys, eh? Sí, i és una llàstima. Anir any és més barat dur-la de fora. El pagès ja no li compensa que fa la S'estima més deixar-la als arbres, se'ls acaben menjant se rates que proliferen per fora vila. O, o fins i tot ses obres, si, si me cauen en terra. És una mica trist. <ríe> Sí, se gent d'aquí ho té mal de fer per competir amb es de melde de Turquia o de Califòrnia. Però jo crec que hauríem de cercar la manera de diferenciar-nos. Les meldes que ja faig i les que fan els meus companys són d'una qualitat molt superior. Miri, estic completament segur del que me diu. I què se'n fa després amb les amel·les? Perquè això tal vegada la gent no ho sap. Ah, moltes de coses. Quan el bessó és tendre... Es pot fer llet de melda, que ben fresca a l'estiu és ben bona. Mm. Amb, amb el bessó es pot fer torró, panellets, bessons torrats, tambor de melda. Has tastat mai un plàtan amb bessons? No. O, un gató gelat de melda? Això sí, i boníssim, boníssim. Mm, sí, avui en dia també es fa licor de crema de melda. Uh, també ses, ses closques eren bones per, per brasers. I, I la clavoja s'emplava empla, per treure cendra per fer sabó. Cendra per fer sabó? Mm. No ho sabia, això. Sí, sí, sí. sí. Ah, i que n'hi ha de coses antigues que se perden. Abans podies trobar males per tots els mercats. Això donava vida. Curios, curiós. Senyor Matlé, contau me alguna, alguna història més. Perquè sé que en vos en sabeu moltes, d'històries. Vinga, sí, sí, vinga. Compte'n que el rei Mora es va casar amb una princesa nòrdica. La princesa, en sa Mallorca, s'enyorava molt i molt del seu país, enyorava la neu. És per això que el rei Moro va fer sembrar tot el pla de Mallorca de Maldés, perquè en florir aquestes, al febrer la illa, es cobrís de blanc i així la princesa veiés el paisatge tot nevat. Què maco, per escolta, això és cert o no és cert? No, no, que Aquesta va? història que m'està contant. Que ah, va, no, no és va? certa. Però és una història maca. Ah, sí, molt maca. La Matlé va arribar a Mallorca en la segona meitat del segle XVIII. Es va començar a sembrar després que l'atac de la filoxera, que no sé si ho saps, és un pugó. Un pulgó. No, un pulgó un... Que va matar tota la vinya. Sí, senyor, eh? sí, senyor. Escolti'm, m'han dit que sabeu una dita sobre la flor de Mallé. Au, idò, te dic. Digui. Flor de gener no omple el paner. Això vol dir que la flor fora temps, anticipada, no collerà i se perdrà. I, per tant, no anirà a parar el nostre guany. Els amalers, junt amb els garroers, fes el paisatge de les nostres illes. Cert, ben cert, Enric. Però són els payesos els que tenen les feines de mantenir-nos. Podar-nos, atxequear-nos, agafar les moldes... Complir el buits quan algú de nosaltres mor o torna massa vell. Per cert, vàrem tenir eh, mesos enrere un garrober, eh? un company mm, un company seu. Sí, patim... D'aquests pat que formen paisatge. Patim del mateix, mm. Enric. Però, ja t'he dit, els pagesos mantenen el camp i després són els hotelers i els que mouen el doblers del turisme, els que els beneficien de que el camp estigui com un jardí. El pagès és, com sempre, fotut! Fotut! Mm. Escolti'm, i d'on provenen els amablers? Ui, de molt lluny. Originariamente som del sud-oest, d'Àsia i d'Àsia central. En llibertat no som arbres, som com uns arbusts i les nostres amables són més menudes. Senyor Amalé, podríem estar estona i estona escoltant-vos, però mm. ja, ja sap. Ai, el temps de la ràdio, el temps de la ràdio, els humans sempre han amb presses. Sí, és que avui és el darrer, el darrer balear fa ciència de la temporada, sap? Però ens ha, de veres que ens ha fet molta il·lusió comptar amb, amb un arbre tan emblemàtic avui al nostre programa. Sap què? Normalment sempre acabem amb música en aquesta secció, però aquest cop podríem acabar amb més, amb més gloses o, o dites. Segur que vostè encara ens sap més. Mm, vol que li conti alguna? Conti, conti. Qui sembra una amaler el sembra per ell... Qui s'embre una figuera ho fa pels seus fills. I qui sembra un garrober pels seus nets. Mol bé, molt bé. Escolti, en més. Sí, sí. Uh, hi ha qui diu està a posar-se com una melda. Això li diuen a una persona que es posa gras i ben redó. <ríe> des... De tant menjar. De tant menjar. De tant, menjar de tant menjar posa, no? com una melda. <ríe> I després... Quan una cosa és prou improbable, diuen que és una amalda que s'adreça al cacau de punta. Ah. I, tam, I sap, també sé sí, una, una glosa, vol que la digui. sap també una glosa, digui, digui. Abra de millors profits, com sa meldé on no hi ha. Fa fues per bestiar, s'esclovees per cremar. Senyor meldé, de veres, ha estat un plaer. Saluts... I que fruiteu molts d'anys encara. I tu que ho veus, meu!